А до вас, діду, я не маю нічого. Не ви ж винні, що воно дурне від народження? Дурна сила все ще сидів на землі і з благанням дивився на діда Кіпчика. Здавалося, його не так страшило те, що він злигався з Тишкевича. Не швайкова шабля, а зіщулена, нещасна дідова постать. Діду! «Ну, чого ви на мене так дивитеся?» – жалюбно канючив він. «Ну, так воно вийшло. Ну, винен я. Ну, робіть зі мною, що хочете, тільки не будьте отакі!» А й справді, – утрутився Швайка, – злість минула, і тепер йому навіть стало смішно, як до піру Грицикові. А й справді, ну, що ж тут такого? Ну, обдурив його той «Пройди світ». Дарма, що пани пнеться. То що, життя за це позбавляти? От коли б ви мене, діду, запитали, що з ним робити, я сказав би, обламати об нього з десяток лозин, та й по тому. Може, порозумнішає. Та вже ламав, зізнався дід Кіпчик. І не тільки лозу, не допомагає. «Ну, тоді давайте я візьмуся за нього», – зголосився Швайка. Він підійшов до кущів верболозу, шаблею скосив кілька лозин і повернувся до гурту. «Ану, скидай штани!» – звелів він в дурній силі. Тонко цвехнула у повітрі замашна лозина. При кожному ударі дурна сила здригався, але мовчав. «Мабуть...» Загартований уже був. А Швайка розмірено працював лозиною і примовляв. «Ось тобі дурню за те, що соромиш діда свого. А оце за те, що ославив мене. А оце, щоб Тишкевича менше слухав». І ніхто не зауважив, як стали сторч барвінкові вуха. Ніхто не почув, за посвистом лози, як він тихо загарчав, І лише ледь помітний порух руки діда кудьми заспокоїв вовка. Нарешті Швайка відкинув у бік останню пошматовану лозину і сказав, «А тепер, діду, забирайте свою радість, та й по всьому. І давайте домовимося, ніхто нічого не чув і не бачив, правда ж, хлопці?» Звернувся він до Сенька з Грициком. Я не бачив, сказав Сенько. То мене тут взагалі не було, запевнив Швайку Грицик. От і добре, сказав Швайка. А ви, діду, беріть свого онука і розійдемось. Дурна сила, кривлячись на кожному кроці, рушив за дідом Кіпчиком. А хутро, зненацька обізвався дід Кудьма. З ним як бути? Усі втупилися у сакви з хутром. Швайка витрусив сакви, легенько доторкнувся рукою до лискучої шерсті. Гарне хутро, похвалив він. Це ще є. Найменша в'язка то сороки, похмуро пояснив дурна сила. Найбільша в'язка грекова. А оце Янька верховодки, а ця очеретянки. Нема вже ні верховодки, ні сороки з очеретянкою, похмуро зауважив Швайка. Порубав їх Тишкевич, як останній буягуз, по спині шаблею. Один лише грек дивом урятувався. Ой, попадеться мені той Тишкевич, скрипнув зубами Димко. Мовчи вже, скривився дід Кіпчик. Отже ж лихо. То то ж не просто хутро, то чиєсь надія на краще життя. Це ж матір чи сестру з неволі хтось викупити хотів. А воно, он як вийшло. Що ж робити, кудьмо? «Хутро твій онук привіз», – не одразу обізвався дід кудьма. «Так що роби, як велить твоя совість». «Совість, кажеш», – зітхнув дід кіпчик. «Совість. Вона велить хутро повернути туди, де його взято. А там уже вирішать, що з ним робити». «Збирайся», – звелів він онукові. Дурна сила, ледве перебираючи непокірними ногами, почав прив'язувати сакви до сідел. Усі мовчки за ним спостерігали. «Не варто йому повертатися у плавні», – несподівано сказав Швайка. «За крадіжку там карають смертю. Закон такий». «Знаю», – відказав дід Кіпчик. «Але як буде, так і буде». Та й не сам він їхатиме. Я теж з ним. Що йому випаде, те й мені. Добре чиниш, схвалив дід Кудьма. Тоді, діду, вислухайте мене уважно, сказав Швайка. Спочатку зазирніть до зуба. Він у них там головний ватах. Розкажіть йому все, як було. Може, і допомогу якусь надасть. А заодно, коли не важко, і цих коней передасте, бо вони його. І ще скажіть, що я дуже прошу за онука вашого». «Передам», – запевнив його дід Кіпчик. «Спасибі тобі, Пилипку, за серце незлостиве». «Спасибі тобі, старий друже!» – вклонився він дідові кудьмі. «І прощай, бо більше, мабуть, уже не побачимося». «Значить, до Воронівки уже не повернешся?» – чи то запитав, чи то зробив висновок дід кудьма. «Нема мені більше чого там робити» і не навчений я у сірка очей позичати. Він поволі підійшов до коней, сів на одного з них і подався вузькою зарослою дорогою, що вела до соли, а там і далі, може, аж до самого Чорного моря і турецьких берегів. Димко поправив сакви, підібрав палицю і подався, не озираючись, слідом. Стукіт копит довго ще відлунював у нічній тиші. Але незабаром і він розчинився у шорсткому шумовинні очеретів.